Стриж і ластівка Стрижі і ластівки – це найшвидші літуни. Вони здатні літати годинами. У стрижа крила довші, і літає він вище, ніж ластівка. Ластівки літають повільніше, і іноді сідають відпочивати на дротах електромереж, на карнизах попід дахами будівель і на деревах. Стрижі добре пристосовані до безперервного польоту. Але на землі безпорадні, ходити не можуть. Якщо стриж сяде на землю, то не зможе піднятися знову у повітря. У нього довгі й вузькі крила і коротенькі слабенькі ніжки. Стрижі і ластівки, так само, як і альпійська ластівка, вправно ловлять комах на люту. Спеціальні жорсткі пера щетинки навколо дзьоба направляють комах у широко роздявлений рот. Своє гніздо у вигляді глибокого кошика. Пара ластівок ліпить з вологої глини або землі, прикріплюючи його під дахом. Самець і самка ластівок по черзі приносять різних комах, своїм завжди голодним ташенятам. У кінці літа ластівки збираються в зграї і відлітають на зимівлю на південь, втікаючи від холодів. Деякі птахи, які гніздяться в Європі, Відлітають на південь Африки. Кожного року вони повертаються навесні до своїх гнізд. Скринька фактів. Хоча зовнішньо стрижі й ластівки схожі одне на одного, але вони не родичі. Стрижі можуть літати зі швидкістю до 70 км на годину. Деревна ластівка гніздиться у дуплах дерев. Стрижі і ластівки поширені у всіх частинах світу. Суріката. Сурікати – це невеличкі м'ясоїдні ссавці, родини віверових. У перекладі їх назва означає «болотяний кіт». Насправді вони живуть на сухих відкритих рівнинах Африки. Полюбляють стояти на задніх лапках, роздивляючись навкруги, чи немає поблизу ворогів. До цієї родини також належать мангусти. Сурікати живуть у підземних норах. На відміну від інших віверових, ці тварини виходять на полювання в день і тому змушені постійно остерігатися нападу великих хижих птахів, таких як орли і яструби. Щоб захистити свою нору і своїх малят, мангусти так само, як і сурікати, досить часто нападають на отруйних змій. Свою здобич сурікати викопують довгими гострими кігтями. Вони харчуються комахами, маленькими ссавцями, птахами, плазунами, яйцями, а також корінцями рослин. У них добре розвинені органи чуття: зір, слух і особливо нюх.